بسم الله الرحمن الرحیم بو اصول حدیث کی منگا مخزو من دا خبر مردود با با ختم کا خبر بیارت کی د انقطاع فسند د وجنا او یا پراوی پر کی د طان د وجنا نکد انقطاع السند د وجنو نیاب د انقطاع في السند ظاهر وی یا بخفی وی که ظاهرو د غی سلور اقسام معلق مرسل معضل او منقطع او که انقطاع السند خفی و د غی دو اقسام مدلس او مرسل خفی تدلیس خطا فسند سبب کپراوی کی د پر روایت کی د ضعف سبب کاه پراوی پر کی طعن او عیبی دا بیا ادوا اقسام یا به د راوی په عدالت کی عیب وی او یا به د اغه په ضبط کی عیب وی دا غیبی منګه بیل بیل اسباب غ ذکر چه د عدالت سره هم پینځه اسباب تعلق ساتي او د زبط سره هم 15 اسباب هغه تعلق ساتي کمچې د عدالت سره او ناګکی دو اتهام بلګریبو بداعت او جهالت او دارنګ فسق او او کومسلن دراوی پتان کی عایبو او کدراوی په ضبط کې توانو فحش الغلط الحفظ غفلت کثرت الاوهام او مخالفه السقات داتول او د سره چې بیا مختلف اصطلاحات وغمنګا ذکر د نه مخکې منګه 2. اغه او دا اوس درم فصل له د دی کتاب کې دی کې د اخبار احاد نور څخه باز بحثونه ذکر کړي او په اخبار احاد کې دم د مقبول او د مردود ترمنځ دا مشترک دی مطلب دا دی دوه کې دې شی سندن صحیم کی دیشی سندن ضعیفم کی دیشی لگا سنگ چه منگا دا مقبول او دا مردود دا بحث نمخ کی د خبر تقسیم ویلیو چه خبر یا متواتر یا خبر واحد نو پا متواتر کی او پا خبر واحد چه کم دری تقسیمو مشهور و عزیز او غریب نو دا دا مقبول و دا مردود ترمینزا مشترکو مطلب دا دے پر اوایت کی ضعف ام کی دیشی او صحیم کې دیشی نو دلتا ام خبر واحد زکر کئی دا مقبولم کې کی دیشی او مردود ام کی دیشی او بیا پا کې که دعا باسو نا کئی یو خو تقسیم د خبر او پبل اعتبار سرا د دی مخکې منږه د خبر تقسیم په مختلف حیثیتونو سره اغویللی دی یو تقسیم د خبر منویللی دی په اعتبار د رایانو د تعداد به اعتبارې وصولې الینا نه چې منږته خبر څنګه رسدللی دی نو داغې ابتدان دو قسمو متواتر او واحده او بیا دا خبر واحد مزید ری اقسامو مشهور عزیز غریب دارنگی دا خبر تقسیمو دا خبر واحد تقسیم بے دا, متو... دا خبر واحد تقسیم متواتر خو بس باتیشی دا خبر واحد تقسیم منگا بلویلیو دا مقبولو دا مردود با اعتبار سرا نبو مقبول کی بیا اقسام صحیح لذاته لغيره حسن لذاتي لغيره او د خبر مقبول مردود اقسام منغو ویلی چې خبر بیارت کیږي د انقطاع السند د وجنا یا پراوی کیدته اند وجنا دغه منګه تفصيلات نن منګه د خبر بل حیثیت سره تقسیم وایو د دې خبر او اضافه او اسناد چاته شوي دی د دې خبر د دې او د دې اسناد چاته شوي دي یعني مسند الیه سوک دی مسند الیه سوک دی تقسیم الخبر بالنسبه الی من اسنده الیه د خبر تقسیم او خبر مراد خبره واحد دی د خبر تقسیم بالنسبه دی پدی نسبت او پدی اعتبار چې اعلام ان اسنه د الیهی چې دا خبر چا ته اسناد کړي شوی دے دا دی د دې خبر اضافت چا ته شوی دے دا دی سم مطلب دی د دې اضافه ک الله تشوي نو آغا خبر تا خبر واحد تا حدیث قدسی وی دا دی اضافت کا پیغمبر تا شوی اغیت حدیث مرفوع وی دا دی اضافت کا صحابی تا شوی اغیت موقوف وی دا دی اضافت کا تابعی تا شوی نو آغیتا مقتوع وی لکی گی. نو دادو دا خبر بل تقسیم ده ڈنبنی دا غینا دے الحدیث القدسی قدسی قدس طہر طویلے کی گی لغتاً قدسیو بدی که دا آیات آدھا نسبتا یعنی القدسیو پاکیزا یعنی پاک منصوب چنېسبته پاک طرف ته شوی نسبته الى القدس قدس ته چنېسبت شوی بی. اے اطهر اومانه د توهر بانی اومانه د پاکیزه بانی اومانه د پاک بانی سنچیر قاموس دا لغت ته کتاب کې راځي اغه حدیث خ اوذیت حدیث قدسی ولوی خ ار حدیث چې دا غې نسبت کړې شوی دی ال ذات القدسيه اغه پاک ذاته دیکھوا خ ار حدیث چې دا غې نسبت کړې شوی دی پاک ذات او اغه پاک ذات اغه د الله ذات ته استلاحا حدیث قدسی څه ته وایي هو ما نقل الینا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اسناده اياه الى ربه عز وجل اصطلاحا حديث قدسي څه توي هو ما ده هر اغ حديث توي چې نقل کړې شوی ده مونږه تا د پیغمبرنا راغلي همغته د پیغمبرنا هو مع اسناده اياه الى ربه او پیغمبر علیہ السلام د دې اسناد کړه دے یاهو دغه خبری او دغه حدیث د دې او د دې اضافته کړه دے یاهو دغه خبری الی خل خپل یعنی پیغمبر علیہ السلام دا غی نسبت الله تکړه دی یعنی د سی وی لی دی چې قال الله یقول الله یا بنور الفاظ سرا نسبت الله تکړه وی یا مثلا اوحا الیا ق علمت وہی او یا په دې څه الفاظ سرا چې الله ته نسبت اغه کړه وی د دې توې حدیث قدسی خاجي حدیث قدسی نو بیا دا معنا خود قران هم دا د حدیث قدسی او د قران په منځ کې فرق څه دری بنیادی فرقه د ذکر کړې دي ہونا قفروخ کثیره غیر فرقونه دي خو مشهور پکې دادی که أشهرها ما یلی مشهور دا غینا اغه دادی یو دا چې قران لفظ او معنا دونه د الله تر اف نه دا معنا د لفظ ثابت دا او بهر هل یعنی الله خپل پیغمبر ته خود لې چدې دا معنا دا د قران لفظم د الله تر اف نه دی او معنایم د الله تر اف نه دا د حدیث قدسی معنا د الله تر اف نه دا معنا د الله تر اف نه دا مطلب دا د چیا دا معنا خ الله د پیغمبر زړه چولی چولیدا یا پدی معنا باني جبريل را تکړه دی جبريل دا, دا و هي راوړی دا لیکن لفظ د دی د پیغمبر مطلب الفاظ د پیغمبر خپل اور اور چوليدي معنا د الله تر اف او لفظ د پیغمبر دی نو دا یو فرق دی د حدیث و قدسی او د قران ترمنځ چه قرآن لفظ هم دا اللہ دے حدیث قدسی لفظ دا پیغمبر دے دو ام دا دا قرآن تلاوت چه دے دا عبادت تے او دا حدیث قدسی لا يتعبد بی تلاوتیه دا غیب تلاوت بانی تعبد اغن کی گی مطلب دا دے قرآن دا خلق دا عبادت په طور باندې د تلاوت کوي جبکې د حدیث قدسی د عبادت په طور باندې اغه سے تلاوت نکيږي اگر چې د حدیث قدسی لهسته لهم ثواب ده ولیکن د حدیث قدسی داغي لکه مقصدی تور باندې داغي په تلاوت باندې تعبد اغن کیږي د عبادت په تور باندې اغن ویل کی او قران د دې تلاوت خلق مقصدی تور باندې د عبادت په تور باندې کوي او د حدیث قدسي دا غي داسې کار نه دي د دویم فرق شو او دریم فرق چې نو اغه دا دي ان القران یشتریط فی ثبوته التواتر قران دا تواتر سره ثابت دی یعنی دمر افرادو قران یو یو آیت په تواتر سره ثابت دی سر نواری تر داخره پوری دا ټول کتاب دا یو نسل بل نسل تا منتقل کړي دي او حدیث قدسی د دې په تواتر کې د دې تواتر کې د په ثبوت کې تواتر شرط نه دی مطلب دا دی حدیث قدسی به خبر یو خبره واحدو مي دیو کس نه نقلوي ټښوا ډیر خلق دی هغه د حدیث قدسی نه به سره خبر نه لیکن قرآن داغی پو ثبوت کې تواتر اغا شرط تے و دادری بنیادی فرق دی ٹک شوا دادی دویم جوز داغی آسان مطلب دا همو چه قرآن دادی پو با تلاوت بانی تعبد کی گی معنی سا پو منس کی دا قرآن تلاوت تا کولی شی و لیکن دا حدیث تلاوت تا اغا تنشی کولی دا وجدادا چه پا منس کی قرآت اغشرت ته قرآت اغشرت ته او دا قرآن نچه دا کمز اغوه لی از دا مقصد په قرآن سره ادا کی گی او لیکن پا حدیث قدسی سرا اغنا ادا کی گی نو دا غی لگنورم پا آسانو الفاظو کی مطلبو دا احادیث قدسیو تعداد سورده خ احادیث قدسیه لیست بکثیره د درنی دی د احادیث نبویو کوم چې احادیث مرفوع دی دا غیبت اعتبار سرا زیات نه زیات د دې عدد حوالی تقریبا مئه حدیث 200 احادیث وی د احادیث قدسیه تعداد با تقریبا دوسو آدیس ہوئی دارینا میسا مز... دارینا میسا فرینا عن النبي صلى الله عليه وسلم ازغورا 29 اغم دیشوت سیری یا عبادی ای جما بندگان او انی حرمت الظلم علی نفسی ما ظلم په خپل ځان حرام کړی دی وجهال ته هووب نه کوم محرماً ستاسو ترمن زه هم حراممه نو فله تظالم فله تظالمو نو تاسو په یو بلبانې زلم غمه کوئ خددي د پااره چې کومه سیغ استعمالېږي نو الحديث القدسي قسي سي د قدسی در پارا بی حدیث قدسی د راوی د پاره د وسي روي ي اروي الحديث باي هما شاء اگر روايت د حديث قدسي کوي پديدوانو سيغو کوي پاره باندې چغوږي وهما وغه دادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي له او ول د الله پیغمبر فيما يروي هي واغه سكي چې د روایت کوي دا خبره د خپل ربنه او دویم دغه په جذاده چې قال الله تعالی فيما رواه عنه رسوله او وليدي الله په هغه سکی چیرې روایت کوي داغه نه داغه پیغمبر یعنی داغه نه داغه پیغمبر روایت کوي نو محدثین بدی بدی احادیث کی دا دوان چي لري استعمالي فاخره کي چكلا نسبت کي الله تا يا خدا سوئي س مطلب عن ابي ذر خبر روري سي عن ابي ذر قال ابو ذر فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي هلكديږي څنګه دي حديث کې فیما روا عن الله یا فيما يروي عن الله یا رب یا يدي انداز باني او یا عن ابي ذر قال قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله پدسی اندازبانیم ویلیکیږي تښوا پدی کی جګم مشهور تصنیفات جتا کی قدسیہ کی آغد کتاب دی جتا صوبایي کہ احادیث قدسیه په یو ځای کې مونډه شي نو اغا عبد الرؤوف مناوی دا غ کتاب دی 202 او روايات غي به غرا یو ځای دي او غي توي الاتحافات السنيه بل احادیث القدسیه دو حدیث قدسی از دویم پا دیکی دیکھ د دی نزبت ده خبر د پیغمبر ته نو اغیطاوی حدیث مرفوع لغتن مرفوع ده رفعان ده اسم مفعول سی غدا رفعان ده ده وضعا زد ده ده غیم تزاد ده وضعا کی حدود ویل کیږي او کی رفعه او چتول ویل ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين دونه متضاد راغلي دی پدې کتاب باندې الله ډېر قومونه او جتۍ او اخلاصي پدې باندې ډېر قومونه هاك انه سمي به ذالک پدې باندې د دې خبره مرفوع ولي وی لنسبته الى صاحب المقام الرفيع ذكا اغا صاحب تا دي نسبت کی نو اغا د دلول مقام خاون ده نو اغا تا نسبت د وجهنا دي تا مرفوع لكي چيرا دا دي نسبت اغا الول مقام او اغوچت مقام والا تشوه ده وهو النبی صلى الله عليه وسلم کی حدیث قدسي کی اغا ذات قدسی طرف ته جنسبت کی گی نو دی وجن آگی تا حدیث قدسی وی تیتا حدیث مرفو وی چی دا دی حدیث نزبت شوی دی اغا صاحب دا رفع تا اغا صاحب دا اوچتوال تا تک شوا دا نو دی ته دی وجن دیتا حدیث مرفو وی استلاحاً دا و استلاحا ستوي امغه د حديث تعریف چې منکړې او پسر کی هو ما اوذيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقریر او سفر هر اغا قول فعل یا تقریر یا صفت چې دا غي نسبت پیغمبر توشي د تعریف شرح ده هو ما نصبا سبا, سبا اسنذا یو معنا ده هر اغ حدیث چې دا غي نسبت کړی شوی دی اضافه کړی کانه هادل مضاف برابر خبره ده چې دا کم خبره د اضافت اضافه کړی شوی دی قولا برابر خبره ده چه دا اضافت کی دن کیسیزو یا با دا قول وی لین نبی دا غین اضبط با پیغمبر تشوی خوا او فعلا یا با تقریر وی او یا با صفت وی و سوائن او برابر خبر دا چه دا اضافت کون کے دا اضافت بچا کڑی یا با دا صحابی کڑی وی او یا با دا صحابی نخکتا یا بل راوی کڑی وی تابی بکڑی وی متسلن یا بدا سند متسلوی متسلن کانل الاسنادو او من خطیان که صحابی نزبت اسناد متسل دے او کداغن الان دی یو تابیع ادخلو فی المرفوعی نو داخل دی په پا حدیث مرفوق کی موصول سند متسلم پکی داخل دے مرسلم پکی داخل دے دا متصللم به کې داخل دی منقط بکې داخل دی دا ټولې خبرې پهکې د داخل دي ټیک مورس چې ساحبي پهک نسبت کی متصل ټول سند متصل دی او یا ان خط په بلج کېده هذا المشهور مشهور في قی او دا دد پهقیقت کې مشهوره خبره ده ووهنا کاخواالو ااخه في قیقه او د دارې نوره خواللم بک شته دی د حدیث مرفو په اقیقت کې او د دې په تعریف کې د حدیث مرفو انواع څه دي یتبین من التعريف امغه من قول او فعل او تقریر دغه انواع اغه نزال لزال قسم جوړ کړي دي یتبین من التعريف ان انواع المرفوع اربعه د مرفوع سلو رخصام دي انواع دي اوغه مرفوع قولي مرفوع فعلي مرفوع تقریری او مرفوع وصفي مثال د مرفوع قولي چې صاحب دا وے یا صاحب نه غیر یو بل راوی دا وے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کذا خيركم من تعلم القران وعلمه مثال د مرفوع فعلي چې صاحبي اغوي یا صاحب غیر بل روي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نبي عليه السلام فلان کی ہے فلو کله مثلا صحابی و توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام اوذوک توضأ یاد کریں بل فیل پیغمبر اغاز کر کی مثال ده مرفوع تقریری قاضی یا غیر صابی نه یوبل سکووی فو علا به حضرت نبی الله علیه و سلم کذا نبی علیہ الصلات والسلام حضور کی داغه مقامخ دا کار اوکڑے او ولا يروی انکاره لذلک الفعل او دا پیغمبر انکار دا فعل نہ مروی نی ثابت نې یاغه دا غفیل رد کړی وی بریږی فیلم شامل دی اولم شامل دی مثال د مرفوع وصفي خ او مرفوع وصفي داغه سده چې صحابی یا بل دا وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس خلقا نبی صلی الله علیه د خو اخلاق او لکه خ احسن الناس خلقا اشجع الناس ډیر بهادر انسانو دا ټول دا بګر راځي موقوف ست وی لیکي موقوف لغتن داسمه مفعل سی غدا د وقفنا وقف ادریدوتوي کان ديته موقوف ولي وي خ موقوف ديته وی چې صحابي ته نسبت شي اضافه شي کان الراويا تبوي چې راوي وقفه بالحديث عند الصحابي دا سی هغه وجه تسمیه ذکرکه دې د موقوفوله وی گویا کې راوی دې بس په صحابي باندې لاړ شي او دريږي د پیغمبر ذکر په گیونه کې تخوا ها او ولم یتابع سر باقي سلسله تل اسناد او دې نور لاړ نشي د اسناد چکه ما باقی سلسله دا یعنی زابینه بردا سلسله اغه په لاړ نشي مطلب بس په صحابي باني راوي او دري د او بس په صحابي باني خبر او در ولا يفلان کی دا قول وک ولم يتابع او د پیروي اون کلا سر د باقی سلسله تل اسناد د اسناد اغه باقی ماند سلسله دا, دا پیروي اون کلا مطلب مخ خلنړه بس پهدا غزې او درې ده اصطلاحا ان ستوي ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقریر اوس بریګه اضافه صحابي ته شوي ده مخکي اضيف الى النبي او پدې کې ما اضيف الى الصحابي دا دي تعریف شرح حدا تشریح صدا منسبه او اسنده الى الصحابي او جمع من الصحابه یو ساحاببي ته نسبت شوي او یا صحابو ساب او ډلی ته نسبت شوي سوه انکان نه هذا منصوب ليیم یا به د کمسی چې نسبت کی یا به قول وي یا به فیل وي او یا به تقریر ووي اوبرابره خبره ده چې دا نسبت باغی ته شوي یا به صع متصل وی او یا به وی ووي متصل متصللو روایت ته به وګورو که سند ټیکو تمو تحصیل سراسرا نور صاحب او علت پک جنو رواتي سخو بس ټیک به او یا بمنقتی وی مثال د دې د موقوف قولی لقد راوی قول قال علی بن ابي طالب علی بن ابي طالب رضی الله تعالی نو غوي حدث الناس بما يعرفون خلکتا آغا خبر بیان کا چی اغیی پی جنی یعنی مطلب دادے چی خلکتا معروفی خبر او کا خلکتا ناشنا خبر مکوا حد سننا سا بما یعرفون د بخاری روایت تے کتاب العلم کی حد سننا سا بما یعرفون بیان کی خلکتا بما آغا خبر یعرفون چی دی پی جنی مطلب دادے چی لازد ناشنا خبری د سلا کې چې کمی خلق تي نه یو کوم معروف خبری دی یعنی خلک یو فلانکي سره ډیر عجيبه عجیب نوکات دي الک نوکات وبان سکه اغه وی اتریدون ان یکذب الله ورسوله ق ایت د غوړی چې د الله او د پیغمبر تکذیب وکړي مطلب دا چې خلک به مړه داسه ناشنا خبری دی دا خدای الله او د الله د پیغمبر خبری نه چته معروف خبر نه کې او ته ناشنا خبره کې مثال د موقوف فعلی اغه سده لکه قول البخاری د امام بخاری قول خ ام ابن عباس وهو متيمم ابن عباس امامت یوک امامت یوک منځي او هغه متيمم یعنی هغه تيمم کړو وسبدي کي ابن عباس داغه فعل ذکر کړيدي ابن عباس جمع ورکړه او هغه تيمم کړو مثال د موقوف تقریری څخه ده لکه بعد تابعين هغه دا قولو کې فعل تو قضا امام احد الصحابه ما فلنكې ماذا فلنكې کاروکو د فلنكې صحابي مختا ده یو صحابی مختمه ده کارو که ولم ینکر علیه او غب ما انکارو نکه و داغه ده انکار نکه و ده ده خبری دلیل دی لکه سنگ چې مثلا منگوائیو حضرت عمر خلق پشر رکات تراو راجه مقرل چاپ انکارو نکه بدری طلاقو راجه مقرل چاپ انکارو نکه ده ده صحابو تقریر ده استعمال آخر لهو بل استعمال د دې د پارا یستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غیر الصحابه لكن مقیدا د موقوف د نوم دا, دا استلا د استعمالیږي د غیر صحابو د پارهم لیکن التب سر به قید لګی یعنی دا چې مطلق استعمال شي نو مراد تن هم د موقوف د صحابته نسبتو شي وجه غیر صحابی ته منصوب کې دا یاد ساده به بوزره قید او وضاحت به ذکر کې لکه ف یقال مثلا لکه داس ویل کیږي هاذا حدیث دا حدیث ته وقفهو فلان او اسکو ته ظهری بانی او ته ظهری قول ذکر کې یا ظهری او فیل ذکر کې د به وته داوی چی هاذا حدیث وقفهو فلان على الظهری دا حدیث ته چفلان کی دا په ظهری باندې او درو یعنی ظهری او قول ذکر کا یا ظهری او فعل ذکر کا یا مثلا په عطا باندې ذکر کا تښه ظهری تابید عطا تابید پدی باندې پلان کی دا دا سند دا, دا دے. او درولې دي نو باقاعده تور باندې بیا و اغه قید ذکر کې او د سینه شی ویلې چیرې ها دا چیرا حادا حدیث الموقوف ولال بظهري ده اوته وي چر دا هدا حديث موقوف مطلق بي نه ذکر كې بلکه باقاعده اغبچا چې د ودرول دي نو دا غنوم به ذکر کې صراحتن به کې که اوس بدی کی د خراسان د فقهاو استلا ذکر کې خراسان چې کوم ایران او دا علاقه وي ماوراء النهر او دا علاقه يسمى فقهاو خراسان د خراسان فقها نعم کی خودی دے د مرفوع ده بارا نعم کی خودی دے فقهاو د د خراسان مرفود پاره د خبر د غی ہے دی یعنی غی د مرفود پاره د خبر ټکه استعمال او د موقوب د پاره د اثر ټکه استعمال آثار او د پیغمبر د خبرو د پاره غی د خبر ټکه استعمال ای اخبار ټکه استعمال ای هر چی محدثین دی نو غی د هر یو د पारा فیسمونا کل ذالک اثرن محدثین د خبره مرفوده پاره هما د اثرټیک استعمالی او د خبره موقوف د پاره هما د اثرټیک استعمالی لکه محدثینو بالنسبه ان اثر عام ده لانه ماخوذ من اثرت الشیء ذکا اثر چ دینو دا ماخوذ ده دا اثر اثرت شیئنا او اثر تو صطوی ای روایتو ما د دې روایتو کو نو روایت د پیغمبر نم کیږي او د صحابین نم کیږي نو محدثین په نیژبانه د اثر لفظ هغه عام دی او د فقهاو د خراسان په نیژبانه د اثر ټکی هغه خاص دی یعنی هغه صرف د صحابو اږي ته نسبت شي نو هغه تاغي اغی اثر ویل کیږي بعضی فروعی او بازی یعنی زمنی خبری دی فروع تتعلق بالمرفوع حكما بازی فروعی خبری دی او بازی اس زمنی خبری دی چې هغه تعلق ساتی د مرفوع سره حکمی تور باندې حکما لکه مثلا مرفوع حکمی ستوي په آسانو الفاظو کې دې استلام مطلب دادي مرفوع حکمي ستوي فروع تعلقو بالمرفوع حکما مرفوع حکمي ستوي مرفوع حکمي آسانو الفاظ کی چپیو سند کی د پیغمبر ذکر سراحتن نه شوي ظاهره باندې اخکاری دا چیر دا خو د صحابي قول دی یا د صحابي فیل دی لیکن د اغا ریوا یت حکم با د مرفوع وی, وی بقول د صحابی لیکن درجه بلری د مرفوع نه توی یو وی مرفوع صریحی مرفوع حقیقی مرفوع حقیقی چې اغه ما اضیفه ال نبی من قول او فعل او تقریر او صفته اغه مرفوع حقیقی دی او مرفوع حکمی چ په ظاهر باندې بختاري دا چې قول د صحابي دي سابو ته نسبت شوی لیکن حکمن باغه مرفوي یانه داغي درجهبا حکمي تور باندې حکم بداغي د مرفوي نو اغه کم کم دي ہونا قصور منل موقوفي نو پدی کی د موقوفي اصول صورتونه دي په الفاظه او شکلها ظاهری الفاظ کی او ظاهری شکل کې باغم وقوف دوی لیکن المدققہ فی حقیقتها لیکن حقیقت کې تو وګورې او په جوړتیا سره مدقق وګورې او ته په جوړتیا سره وګورې نو یرا دا خبره به معلومه شي چې انها به معنا الحديث المرفوع لیکن جکله ته دا غي په حقیقت کې او په جوړتیا سره وګوري نو دا خبره به معلوم شي چې دا په معنا د ده حدیثه مرفو ده چئ ته مرفو حکمی وي د دې وجنه اطلق عليه العلماء او اسمل د دې وجنه علماء په دې قسم باندې د مرفو حکمي اصلاح کړي چې ته مرفو حکمی وي ا انها من الموقوف مرفو حکمی سره ته وي چ لوژن موقوف ده لیکن حکما مرفود نو هغه صورتونه کې کم کم صورتونه دي یو صحابي چې هغه دا وایي یقول يقول الصحابي یو صحابي چې هغه دا او کم صحابي هر صحابي نه لم يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب چې هغه د اهل کتاب نه په اخذ سره معروف نه دي ذکبار صحابه د اهل کتاب نه اغي روایت کئ ته اهله کتابونه روایت کئ نو چې د اهله کتابونه اغي په روایت کولو کې یعنی اغي اسرایلیات ذکر کئ مقصد دا د اهله کتابونه یعنی اغي اسرایلیات ذکر کئ د اسرایلیات تو یعنی د یهود او د نصارا د اغي روایت او د اغي اقوال رالی نو اوس کوم مثلا اغي د اغي اقوال رالي نبیا خو اغي ته مرفوع حکم نشي ویلې د د پکې د د بغوانو کتابونو نه یاد علي کتابونه د قول راغستې دي خو کم صحابي هغه اسرائیليا تر سره معروف نه او هغه دسي یو قولو کی لا مجال للاجتهاد فيه چې پې کې د اجتهاد گنجائش نشتا مثلا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه وی چیر د بعد دا ذکر چیدینو دا مثلا هغه دغه تعداد خوای هغه دغینه یلان مثالونه ذکر کړی دي دا چې داغي کې د اجتهاد گنجائش نه وي چې ګنې دي صاحب په خپل اجتهاد کړی دی او دا د خپل اجتهاد نه دا خبره کوي تخوا ولا له تعلقن ب بیان لغتن او نو د عربی د لغت په بنیاد بانی نا دا خبری داغی سر دا دا عربی دا لغت سره تعلق بی دکه آغا خواست معربو نو که مثلا داغی دا عربی دا لغت سره تعلق بی نو بنده بداو وی چیرا بده دا, دا عربی لغت تا کتلی دیو دا خبر کرده دا ٹک او شرح غریب in. بی لغت او شرح غریب in. او یا اغید یا غریب لفظ داغی تشریح کرده دا لکه مثلا وس الاخبار عن عن الامور الماضيه اس یو صحابی اغیدہ د دماضی د بازي خبرونو د ځان نمخ کې د بازي حالاتو او دایي خبر ورکړي دي مثلا یو صحابی اغد ابراهيم عليه السلام متعلق یو خبر کړی یا د ادم عليه السلام متعلق یو خبر کړی دا په اسرائیليا تو سره معروف نه دي نو اوس مثلا کبد الخلق کې تاسو دنیا د پیدایش د مخلوق د پیدایش بارے کی د ادم بارے کی یا د آسمانونو د زمکو د پیدایش بارے کې د یو خبره کړي دا او دا روایت سندن صحیح ثابت شې نه بدی کی د کومراوی کی څه نقصان نه سند متصل وی منقطی نه ودایات ساتي صحابی ته د مازی د خبر څنګه پتو لګی دا نو منګم دا وایو چې اصل کتاب د پیغمبر نه او ریدلی وره دته د د ماضي د حالاتو سته ده نو منږ به شیرا دا لفظن موقوف دی لیکن د حکومن دا روایت مرفو دی ځکه چې د د ماضی او خبر یا لکه مثلا په کې دا اوپې بل چې دی اول اخبار او عنل امور یا یا یو استابی د راتون کې امور هولی سره وز د قرب قیامت نه خي ذکر ذکر کړيدي چې د قیامت دا نزدی نږدې نږدې بدای او پای کې نسبت پیغمبر ته نشتا بس صحابي د رات دن کې حالات او صفتات یا د قیامت باره کې د جنت جهنم باره کې غي حالات ویلي دي تخشوا لکل ملاحم والفتن ملاحم د هغه جنگونو باره کې غي ویلي چې هغه ر روان وخت کې بل کاږي والفتن یا د فتننو کې بخلق خلک واقع کږي او را روان وخت کې لکهی پیششنگویانې کړي دي او هوالی یو ملقیام او د قیمت احو غیزیکر کړي دي مداات ساه سابی ته د غب د خبرونو سته ده نه من به ووا چې یاره دای اصل کې د پیغمبر نهوریدلی دي نو ځکه چې پهدي کې د اجاد گنجائش نه شته چې سابی د اجیاد وجه نه د راتون کې و حالات و په اجتاد نه کې. یا درېم او اخبارو خبر او عم ما یحصل ثواب مخصوص یا ساب خبر ور کوي پداس یو عمل سره پداس یو عمل اغ ذکر کوي چې په دا غیپ کولو سره یو مخصوص ثواب حاصلی یوس یو روایت اغ ذکر کوي او پې کی اغه د مخصوص ثواب ذکر کوي مثلا یره دا عمل کړي دور اوکه نو پدی باندې بتاته دمر دمر اجر ملایويږي اب ته د اجر سبتته ده لا محالم بهده و چې د پیغمبر نهوریدلی دي او یا پای پا یو مخصوص سزاې کرد او عقااب مخصوص یا پای مخصوص سزاې کرد لکه مثلا یو ص و من فلهکه ده یو صاب و چا چې دافلان کې کاروکوو نو فله من اجرې ک ده اغله دومره دومره اجر دی یا اج چا چې دافان کې کاروو نو اغله دومره دومره سزا ده تیک شوه؟ دام پکی شامل شو ندام مرفوع حکمی دے یا یو صحابی فیلو کی او یفعلو صحابیو یا یو صحابی دا سی او فیلو کی ما دا سی فیل لا مجال الاجتحادی فی جب آئی که دا گنجائش نشتا لکا مثلا د دا علی رضی اللہ تعالی عنہو منز کسولاتی علیین صلاه الكسوف في كل ركعه اكثر من ركوعين لقد عليه رضي الله تعالى عنه داغ منذ چاغد دا كسوف منذك د د نور چکلتن درغونی سی نو اغه منجی اوکا او په هر رکعات کی د دوو رکوونه زیات زیات رکوات کړی دي خو اوس په دې کې لکه د اجتهاد گنجائش نشته چیرې د دې یوی رکوونه چې دا سیوارو کوګانی کړی دي د لازمان په عبادتو کې صحابه لکه د ځان نه اغي بدعات نشي کوله او د ځان نه ایجادات نشي کوله لا محاله بمنګ دا وایي چې علی رضی الله تعالی نو پیغمبر کتلې دی په دې عمل بانی او یا د پیغمبر سره پیغمبر یو قول اغاو ری دلے دے و دیتم مرفوع حکمی وی او یا او یخبرو صحابی یو یا یو صحابی خبر ورکی انہم کانو یقولونا چه اغیب دا قول کوو یا د فیل به کهو او لا یرون بأسن بے که دا او اغیب پدی خبروانی باک نگن مثلا دا دا صحاب دا وی س په دی بانې خبر ورکې چې غی دا قول کوو او دا فیل ب او لا یارهونه بان ب او غیبه په دی قول او فیلبانې باک نهګه مطلب دا دی او صابی دا وي چېره منږ به د افان کې قول کوو د فلان کې فیل به من کوو او په دی بانې به منګه باک نګه نو باک با به نګه مطلب دا دی اوس دا ظحت چېی سره باقی د وکې چې مونږ به با په بانې باک نهګه انه مقصد د دې چې د عمل ډیر مشهورو وو چې عمل ډیر مشهورو او یو صاحبي باغې باندې باک نه ګڼنو مطلب دا دی چې د عمل بخا مخا باغ دور کې د پیغمبر نه ثابتو د دې وجه نه خو باک نه یا مثلا یا د دې سو زه هته د دې اوس مخ کې نور دغه هم ذکر کړی دی لګوس دا د جیمه دغی اق ذکر کڑی دی سممت لب لکه مقصد دا دوه ذکر زیکرکڑی دی چې باغ پ نهګو ف ان اغااف اززم ان نبی ص الله عليه وسلم ک یو دی اضافتو کی دی خبری چې منبد اافان کې قول کو منبد افان کې فیل کو د پیغمبر په زمانه کی د پیغمبر زمانی تے اضافت نسبتو کی مد صحی خبره دا د چې دا, دا, دا مرفوع مرفوع حکمی دی لگا جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئی کننا نعزلو علی عہد رسول اللہ منگبت نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او دا پیغمبر زمانی تے نسبت کا منگبت پیغمبر پا زمانہ کی عزل کاو عزل پی جنیے کہ پائی کی او سڑے اولاد نرہ اوڑی او آغا یعنی مادا منویا آغا باہر خارج کی او مادا منویا آغا دا خزی رحم تا غلال نشی منگ پیغمبر په زمانه کې عزل کهو. او که دا پیغمبر زمانه تا اغا اضافتو نکی. چه منگ با دا پیغمبر په زمانه کې داکار کهو. نبیه دا جمهور و محدثین و پا نزبانی اغا موقوف ته. لکه جابیر رضی اللہ تعالیٰ نووی کننا اذا صعدنا او منگا چه منگ بکل برختلونو کبرنا منگ با اللہ اکبر ویلی ویدا نزلنا او کلی چې به منږه لاې په را باې کوزیدو سببحنا نو منږ صبحان الله ویللی او یاد دا چې او صاحبي و او یقول صاحبي مرفوع مرف حکمی کې دام شامل دی چې صاببي دا و اومریر نه به قذا منږته به د کار باندې امر کول کې امر عمر کړی شوي یا نو عن دا منږ د فلان کی کار نه منه کړی شوي یا صحাবীو من السنۃ قذا دا, دا الفاظ ذکر کی چې د دا سنت ندا همدا تخوا لکمسلو قول بعد الصحابه لګبای صحابه او د ری دا قول چې عمر بلالن اوس دا مثال ذکر کوي عمر بلالن بلال ته حکم وکړې شو چې اي يشفع الاذان ويوتر الاقامہ اغدی په اذان کې کلمات د ودوزلوي شفاعه دا آزان کلمات تیغه دو دو زلوي اشهد الله اله الا الله اشهد الله اله الا الله او ایتار دکې په اقامت کې اگر یې وي او زلوي اشهد الله اله الا الله اشهد محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح دا ایتار دی وتر یعنی اگر د یا لقد ام عتيه قول له رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز منګ د جنازو پسې د تکنه موږ جنانه م نه کړې شیو نو او څښابيه دا وي یا صاحبي دا وي چې نههینا عن فلانن عن قضا موږ د فلان کی کار نه م نه کړې شیو نو ظاهره باندې دا موقوف دي د صاحبي قول خارې خو لیکن مرکوې حکمي دي نههینا ان اتباع الجنائز ولم يعظم علينا موږ د جنازو پسې د تکنه م نه کړې شیو نه د جنازه کې د شرکت نه او دا په موږ باندې لازم کړې شوې نو یالک ابو خلاوه د انس نا دا غوول چې هغه ذکر کای چې منه سنت انس بويلي چې منه سنتي چې دا طریقه د سنت نه دا اذا تزوج البکر على سیب کلچی اذا تزوج البکرا على سیب ان اقام عندها یو سړی چې هغه نکاو کی البقره د د پیغلی سره عل سیبی او مخکد د سره یو بل زنانہ اغوا یو بل زنانہ او د د پیغلی سره وادو کی نو اقامه عندها سبعا نو کم از کم ابتدان با اغي سره وش پیدات ری یعنی د دیوینه زیاتی چې خزی نو پای کی خلک عادل او انصاف لازم دي ضروری دي ولیکن لکه چې انصر رضی الله تعالی او تعالی نو دا وی چې دام د دا سنت نه دا مطلب دا دی چې را دا, دا پیغمبر قول دی د پیغمبر عمل دا سي دي چې پیغمبر علی السلام لکه غا دا ویلی دي چې اوسړه غا د باکری سره وادو کی نکاح کی نو تر دو ورځو پورې لکه دا د هغه حق دی چې او خواون د هغه سره وخت تیر کی وخت سره تیر کی او د دې و او روزو کی پدی و شو کی ګاغه مخ بلې خزیلا د سره دا ټیم مورنکي یو شپه مسرونکي لکه دې ګونګار نه دي دا مينه سنتي یا لکه راوی هغه دا ووي په حديث کې دا وم مرکوې حکمي کې وی چراوي په حديث کې عند ذکر الصحابيه د د صحابي ذکر کولو په وخت کې راوي بعد هغې کلمات الاربعه د دې سلورو کلمات او نهغه بعضي کلمات اغه ووي کله چې اغه د صحابي ذکر کوي نو په دې کلماتو کلمات کې یو راوي اغه د دی کلماتو نه یو کلمه اغه ذکر کی نو اغه هم د مرفوع حکمي په درجه کې وي لکه مثلا صحابي راوي د حدیث اغه داوي لکه ابو خلابه عن انس يرفعه لکه موږ چې اکثره دا وایو عن عثمان مرفوعا یک شو دا الفاظ یا یو سند کې د پیغمبر ذکر را نه شي او بس هغه وایي چې عن انس يرفعه انس به د دې روایت رفع کول پیغمبر ته نو که د پیغمبر ذکروم نه کی نو بس دا يرفعه دا الفاظ دلالت په دې باندې چې دا حدیث مرفوع دی وه او غو قماتونه یو داې چې رف اووه چې د رف کوله پغبر ته د پرورتال کو پ غمبر ته او یک د دغه معنا ده او یبللو غ او یا د رسول کول پغمبر ته او روای ان دغهفااز یک كحديث الاعرج لك حديث الاعرج ابو هريره شاغر ده اغوي عن ابي هريره روايتن از ګوره ده په کی د لفظ د روایتن راوړي دي نو ابو هريره نه روايتن د خبره مطلب دا دی چې دا حديث مرفوع لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما صغار الاعين قیامت بنه قایمی که تراغه وخت ته بوري جتا سو جنگ کئ دا قوم سره چې دا غي وړي وړي سترگی وي تخوا او یا تفسیرو کې صحابی داوم د دا مرفوع حکمی په درجه کې وي تفسیرو کې د صحابی تفسیر انداسي او تفسیر چې دا غي تعلق وي د سبب نزول سره د آیت د سبب نزول سره شان نزول سره لکه جابر رضی الله تعالی عنہ کانت الیهود تقول یهودو بدا خبره کوله چې من عطا اتا امر اته او من دبورها په قبولها چکم سره خزیتا د شاده طرف نارغه ان راغه په مغه مقام مخصوص کی چې کم جایز دی قوله کن د مخه نارانه بلکې د شان نارغه د یهودو بدا یو غلطه نظریه وا چې دا معشومبا پیدا کیږي دې وडून پیدا کیږي کرنګ ب پیدا کیږي نو داغي پرد کې الله د ایتونه رولېګل نساء وکم حرثل لكم اوس پدیزه کې صحابي د دې د دې ایت بار چې دا کوم قول کړي دې بدايات ساتې داوم د مرفوع حکمي بدرجه کې دې خو اوس دا و چې ایت په موخوف باندې په احتجاج او دلیل اغنی ولې کیږي کنه وسبدي زيکي ا قول جکر کوي الخ موقوف كما عرفتا موقوف سنت او بي جند کل کل بس هيوي کسانه د ټیک وي او حسنا يا بحسن وي يا بضعيف وي لكن لكن خبر ادا حتى لو ثبتت صحته که چیرې صحت ثابتوم شي نو یجب يجب العمل به موقوف په دی عمل کول به واجب وي او که نو جواب د دی نه دا دی چې اصله اصل خبره خدا دا په موقوف کې چې په دیبانې عمل کول واجب نه دي ځکه د پیغمبر قول نه دی د پیغمبر عمل نه دی ل هو اقالون وافالون ل صحابت دکه د اقاله و فال د صحابدي لاکن نهها لیکن خبر ادا دا ان سبت کچرتا دا قول موقوف سا ثابت شینو فانها تقوی بعض الاحاديث الضعيفه بعض ضعيف احاديث لچه د پیغمبر نه ثابت وی سندن ټیک نه نو د صحابو دا عمل دا اغیله سورکی تقویته ورکی تایید ورکی لک څنګه چې پ مورسل کی دا خبره تیرا شوی دا لان حال الصحابه کانه هو العمل زکه صحابه حال چو نو اغه عمل بسنته پسنته باندې عمل کولو ودا او دا په هغه وخت کې دا لم یکل له حکم المرفوع دا په هغه وخت کې یو قول د صحابي خالصتا موقوفي او هغه مرفوع حکم نه وي هر چې مرفوع حکمی دي نو یاد ساتي دغه حکم بالکل او مغه سید کم چې د حدیث مرفوع حکم دي اما اذا كان من الذي له حکم المرفوع او هرچی آغا موقوفات دي چه داغی اغا د دا مرفوع حکمی د باب ندی فهو حجت اغا حجت دی یجب العمل به کلمرفوع باغی بان عمل کول واجب دی کلمرفوع لکه د مرفوع پشان تیک شکا بارحال زمانگ پا نزبانی د صحابو موقوفات اغا ا باقي دلیل دی په غیبانې با دلیل نیول کېږي ټیک شو زه ان شاء الله دا, دا مکتوب بیا سبا وایو دا خیره ګرامر به مې سبا وایو